Tak, hurvínku, když jsme tady v tom zooo, tak se hezky a pozorně dívej, ať si všecko pamatuješ, a když něco nebudeš vědět, tak se mě zeptej, rozumíš? Ano, patíc tady prodávají limonádu. Co? No, ale podívej se, jen se vejdeme, už něco chceš kupovat, mlsky a takový, nic. No a co na mě tak koukáš? Dívej se raději na zvířata. Jde se dívat, je. Co tamhle to je? To nevíš, to přece ledvět mední. Letiš si říct mední ledvěd, medlen vědní, no ty to znáš. Ano, ten žije pořád jenom v samé zimě, víc? Správně, ale musíš to říct přesněji. Žije za sněhovým kruhem v oblasti věčné polárky. A teď mi řekni, proč se nevyskutuje v teplých krajinách, hm? Protože by se tam rozhrál. Je, tatík, koukej, slom. Ten je daleko větší než ty. Co říkáš? No, ovšem je to slon velikanajánský, neboli nadrozměrný. Ten má ale rypák. Ale neříká se Rýpak, říká se robot, vlastně cho, chobotnice. A tuhle zase to je hroh, ten má ale hubu. Ale jak se to vyjadruješ? Mluv slušně, pěkně. Řekl bych, má tlamu. Ano. He, jej tam ten pán zývá a nezakrý si rukou tlamu. Ale kluku milionska, Budeme o tuď. Ještě že nás neslyšel. Co má takhle se mluví? Ale to sám Ticho, dívej se raději tuhle na mrveničníka, co dělá. Vyplazuje jazyk. Kdybych to udělal, já budu být. Protože ty ho vyplazuješ jen tak a on do mraveniště Má ho namazan nějakým syndetikonem a požírá tím mravence. Je, a oni tu mají taky ovce, koukej. No samozřejmě. To jsou ovce vzácných druhů. Tuhle má eh, třeba ten druh eh, krátkou vlnu na rozdíl od... Eh, eh, no třeba co má dlouhou vlnu, no? Dlouhou vlnu má Praha dvě! Ale prosím tebe, podhád, ničemu nerozumíš. Hele, dívej se tady na Vemblouda. Dívám, to ti vyfotografuji ho. Ani nápad. Co pak nevidíš, že má dva hrby? No, a což tu vadí? To bych řekl, potom kvůli němu nezavřeme album. Hele, Patý, v rohu, co to je? No přece, díkovraz, trnovitý neboli I jestli pak víš, čemu je užitečný. Vyrábí se z něho násadky na pera, ale protože je jich málo, tak se vyrábí ze dřeva. No, tak vidíš. No, a tady jsme už u ptáků. Je, tady je napsáno, ale condor. Ale, condor se říká. C sečte jako ká. Že by roztrhal takového chrálíka na Camper. Ale co, breptáš? Když říkáš, že se C čte jako ká. Ale ne vždycky. Někdy se čte C, jako K, někdy asi v obráceně. Aha, už vím. A teď bychom se mohli jít podívat na vlca. Ten, co se sežrá carculcu. Tak a teď bychom horvinku byli u hadů. Podívej se, tenhle měří nejméně 10 metrů. No přehájí, tak jít násho No správně, já počítám pro jistotu tam a zpátky. Je hrozně dlouhé, a proto se mu říká hrozný. A co žare? No... Šricos tak různě požírá myši, žáby a jiné králíky, víš? Na člověka by taky šel. A pak. Na člověka si netroufá, protože nemá tak velkou hubu. A tady je zase brejlovec. Ten sebou ale šmrnca. To je had optický, čili plazus optico technus, víš? Ale pojď, budeme se podívat dál. Tady vidíš? Tohle to je takzvaný bizon. Čili vůl brňácký. To je ale porce masa na pochodu. Tati, to by z něj byla telecí ruláda, vy? Ale ty chlapče, pořád myslíš jenom na jídlo. Raději se podívej tady na zebru. Je zebra, víš? Jak bys jí nazval sám, no? Vypadá jako počmáraný šemit. Správně. Je to vlastně kůň, abych tak řekl, v pyžama, jo, jo. A tady je klokám, tady klokám, ten má vakvit. No, celá správně. Do klokana je zamontován jakýsi rysok, víš, který slouží k uskladnění mláďat, k jejich distribuci z místa na místo. Víš, že mu ale to mládě nevypadne? No, třeba má ten ruksak na zip, víš? No, já nevím. Příroda si vždycky nějak pomůže, pamatuji, si. A ještě se budeme teď podívat na ptáky. Tamhle do toho. Uh, delíria, jo. Je, teď no, tohle už je hotový pták, nebo je to jenom vzorek. Ale jaký vzorek? To je prostě malé ptáčisko. To bude asi ten, jak se to jmenuje, čulibrk, nebo čelimník, nebo... Myslíš kolibříka? No bude dné, to povídám. No, tak asi ne, tatí. Kolibřík je zase o mnoho menší. No tak je to největší kolibřík na světě, no. A nepoučuj mě porád, chlapče. Přijeme se podívat taky na pštrosa. Tady plý mají pěkné ty exempláře. Ne? No ovšem, je to velmi zajímavý, ten exemplopelář, tyhle, ten, co tady mají. Eh. Tati pštros strká hlavu do písku, vidíte? Ano, strká hlavu do písku. Vždycky, patí? No, vždycky ne, jenom někdy. Kdy? No třeba, když ho honí lev, víš? A co když ho ten lev dohoní? No tak by tě povídám, kluku hlupa, strčí hlavu do písku, že ano? A teď, když v tom písku je vosí, hnízdo? tak dostaneš pár pohlavků. Víckrát sebou nikam nebudu, aby zvěděl blokou proti